Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa as s-salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabih as wa men tabi'ahum bi ihsanin ayyumiddin Allahu në madrugërë falëndarojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falë kërkojmë ndër salavdatë dhe bekimët Allah qofshëm bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familjetin, bi shokët dhe të gjitha që ndieke në rrugën e tjyre dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Të ndërodhë besetar, pa dushim se gjithë jemi të bindër Se Allah Gjallahu Ala me finë që nga e ka dhonë dhe pejgamberin që e ka dërgu Nga ka mësu mësimet shumëta Nga këto mësime, djetarët pas ta i kanë shkuet u libra Ashtë shumëta sa që nuk mund të numruat numri vëllimive të tyre as shumë ligjërat janë bajt, as shumë simi janë dhënë, as shumë fjalë janë thën, saçi ende ka çfarë të thuhet dhe nuk shterrët mundësia për vetimin nga kjo fe deri në ditën si e gjykimit. Prandaj sikur që ndodhte me ardh njerëz të caktuar te Mekameh-i sallallahu alejhi dhe duke i thënë se ja Rasulullah ne janë shtuar informata për këtë fejtë, e po habitem po harrojmë ti mund si diçka shkurtimisht më na thon. Diçka 2-3 fjalë që na mëson në mend për punën e më të çartë. Atë pejgamberi sasali u amson të diçka që është sa më shkurt, mirë po, praktike që u duhai për jetën e përditshme. E pasoj normal nëse shfaqni ndonjë problem të caktuar, atë mund të pyesni për këtë. Me punë sens, plot gja njerëzit preferojnë diçka sa më shkurt. Edhe dietarët on pastaj janë munduar që disa mësime, disa porosime në i prezentu, të slatë realisht, e përshin këtë thin, e përshin këtë islamin tonë. E në e së dhe të munduemi që të alenzojmë një fjalë të një prej djetarve, i cili gjitha të porosi, gjitha të mësime që i ka thonë përgameri Alehi S.A. i ka përmledhë në katër hadithë. Në mështu hadithë, kërkojnë koment, kërkojnë shpjegim. Mirë po edhe pato nga aspekti jashtë mirë mund më i kuptoj. Spaku ato baza dhe esenca që kërkohen prej një besimtari nga këto hadithe. Andaj ne nëse i marrim këto hadithe të, do të thonë, dhe i bëjmë pjesë praktike të tetës ton, na mjaftojnë për shumë lëgjërota. Na mjaftojnë për shumë sime, na mjaftojnë për shumë muhabete këtu me radhë. Përëndaj, qështë këshumë pas mundësi që me përmbledh atë që na duhet njetën e përdithshme, mirë për na mësë me harru, na mësë me uhabit, mësë me thonë shumë fjallë e të nga po i harrujë më më më. Sikur që përmendatë nërën dhezër besimtar, pekambirë i s.a.s. ka thonë shumë fjallë dhe pa të shumë gjithë thaktujen të bishme, gjithë thaktujen të nevojshme, gjithë thaktu i shërbi njerëzë, pa vasësh kohës të dhe vendit. Mirë pa, ka dësat që janë baza. E kush i ka bazat, kush e ka temel në fuqishëm, let e ka pasaj më ndërtumbit e. E tësat janë këto baza, këtë djetar, ka qenë djetar njër, i njërë i hadithit, ekspert për fjallë të pegamberit, sallam, ka pasaj më ebu davud, dhe një prej gjasht koleksioneve të hadithit kërësore është edhe koleksioni e Budavudit do njën gjasht libra të mëdhaja që kanë përmledh hadithet e Muhammedit aleyhi sallatu a sallam ma isakti dhe ma kërësore është koleksioni i imam Bukhariut do njënë sahib Bukhari pasta është muslimi e janë edhe katër më radhë njën nga to është edhe e Budavudit, unë ka që ka qenjë njëri madhë, e dishëm, sa që ka arrit libra e ti më u, rangu në gjasht libat kryesore të hadithëve të përgambirit s.a.ll. A dhe kur bëdhë fjallë për një ekspert të kësaj natyre të këti nivelli, pa dëshim se fjallë e ti pasaj është me peshë, është me rendësi, nga se këj ka studju me mira hadithë, kanë kallu në përdorën e ti me mira hadithë, e kuj nga gjithë thë ato mirë hadithë për e përmledhë katër për e tinë po dhe qëtonë monin men, ju mi aftojnë tëni për shumë tjera që edhe në qësë nuk i dëgjani me lene në lënjën në valla kryu një punë me këto katër kjo është bagi do bje moda dikush me ta shkurtu dherin këtë mas mësimin e që ati e ndash vjetë, vjetë e vjetë e dekada me mësu dikur vjenë dhe i shkurtun dhe mëhonë në pak fjallë n Ebu Davud, Esejistani, Rahimullah, ka thonë, njeriut besimtarit në jetet i të përdeshme i mjaftojnë katër haditha. Cëtë dhe të këtu katër haditha? E para është, inëm e l'a'malu bin njëtë. Hadithi parë që duhet ta kemi parasyshë mësimi i para është, veprat vlerëson si pasë qëlimit. Do me thonë, maja në menë, Se është e rëndësishme një jetë për çdo punë. Me pas një jetë. Dhe ky jetë me qenë i pastër për hir të Allah xhallahu ala. A është msimiron kë? I let. Domethën. Kur pejgamberi sallallahu selam thënë se ne duhet me i kushtoj vëmendje jetës të ndonjëso që nuk kupton dy sa në kryesore. E para është që që do punj që e bojmë më mundu me i paraprim me një nuk ka është kjo vetë punta e ibadetit për shembull të bëj një het me fal xhumon po, për bëj një het kjo gjithsesi po jo vetë kjo për shembull njëri blen gjërat e caktuara për shtëpi del me blibuk apo bën një het që kët lodhje kët shpenzim që po jap më do me blibuk për hir të Zotit po bëj atë Se Zoti Gjallahu Alehualam shpërblen se u bën mirë. Në një edhe tani kërt dali me libër ta pagun Allahu Gjallahu Alehualam, se ke bën njet. Në fjalë të mirë atysh diku ti bën njet për punë të mirë, se Zoti më shpëvly, gas Allahu do të ndan kur flasën e mirë. Andaj one pë bën njet, s'ka një gjysmë me gujë me bën njet, por për zemrën sonë më buru se ti e ke bën njet me bomir. Për hir të Allahu Gjallahu Alehualam. Andaj jo yuvësh punti i bëdit me pasoi namazi e xherimi e ordi anjami bốtsevop. Po gjith çka jetën tonë, edhe gjumi bốtsevop. Përshëm, po mesimtori kur bën me flet, zbien me flet veçse u buvon. Apo, juve jo vësh për kët punë apo? Zbien me flet veçse duhet me, me flet natën. Jo me për kët punë. E pse flet për muslimanin? Do se duhet më ju fal sabon. E Zoti xallahu ala na ka obliguar të pushu, prandaj më ju qu sa va pushu. Prëvoj më shkum punë më punu më angazhu. Andaj un po flet që me marë energji, me marë fuqi që përhirtë zotët njesër me falçabarë, me bupun, edhe kur flejsh se va për kjevë, dhej, këmësimi madhë, më në njëtë përhirtë Allah, gjithë që ka bë njëtë me bumirë. Kjo është hadithi parë, In në mel amelu bin njëtë, ka në gjdo vepër shpërbletë në basë të që qëllimet, e thamë kërë nën kuptonë dy sene, e para mundohë që gjdo vepër e me i a parapri njëtën, Edhe dyta mundohë që këndjet me konë veç për jitë Allah Gjellë Vala Për kërkan heq Heq, mas spret për i kërku u tazhë Veç për jitë Zot Gjellë Vala Nëse që të e regulojnë njëtën tonë Baj a ge pastaj nuk kinevej për shumësime Nuk kinevej me të kazu shumë Se te e ke kursu i vetë Dore për shumë legjera Nëse që të hadit e mërëve shumë Qëta nëse kuptojmë Baj a ge shumë pun këna kry Baj a ge shumës niyetin ton, qëllimin ton. Edhe para sa më fillov veprën, por edhe për kë po e bojna, për kë po e bojna veprën atë. A kjo ha dit don po dhe shme komente pak më gjatë, mirë po. Nëse ka që kuptojm, bëj atë punë mirë kë më. Etu është hadithi i dytë me pyetja kët dietar që njëa morën më vesh, që shoqërt. Ama na krym pun shumë, e pse shumë shkurtë kalzo. Para më në një hadith që në dobi e ke marr për 5 minuta ke kanë dëgju edhe çka krejt jetën çka e bën ti edhe gjumin ton edhe ecnën tënde ke çka bën ti shndron në sevapë shpëlimë ky musliman e dytë të sot ka thon hadithi i dytë që është mirë musliman më mësu është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam min husni islami lmer'i të rëkuhu ma la janihim. Këja ditë që ka thëtë? Hadithi dytë. Porësia dytë është prej islamit mirët një njëri, dhe më thonë, shenjë argument se një njëri ka kuptu fenë që shduhet, është me e braktis atë që nuk i përket. Dhe më thonë, mosë marë me punë që shënë tujatë. Që shkurtë, sa më simin dhëtë me kalëzu për këtë punë, me kalëzu për shkurtë këti mos u merr me ato që s'është punë joti rahati as nuk i bën kërkujt zullum as nuk flet pa dije as nuk përzihesh ku s'ki kompetencë plus as ai kit atkuçi që e harxhut u morën punë të tjera tash e ka lënë të u morë punën tuaja çka so rahati e son mirësitë si në porosie e shkurtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam on ato që stokon ty llo at, at ka vet dikush për këtë punë jo pse apo fu A jeti i përgjajs për këtë punë njohë? Pse përpërzirë? A është kja kompetencijot e jo? A tëherë këshurë, a e që është kompetencijot e? Sot fatë kjecështë njerëz janë të prirur dhe kanë një farën dhe interesant disponime shumë ma shumë mu marë punët e tjere se me punët e veta. E me kunë që i ka kry punët e veta të një ketë i ka qitë në dëzenë, mirë i ka të është përripa të një have, ka vak apo këthe aty si kanë drejshpunë me ato me kët i kalon kët mungo apo dhe të gjitha këto i lën e i bën mend tani edhe i del vak me shikou tme të tërëve e mangsë të tërëve e, e gjunojtë të tërëve në një astrahat ka kush i shikon njerëzit ka kush mirë me njerëz ka kush vet për kët punë e ke po për shembun na, na më bumom mbledh nëi tashadimit në uet me pinë çaj apo ani mirë më mbledh tham do të më blesh gjithë me po S'pashërbun mohabetë që heq neves na krym punën e topit. Jo që s'kan lidhje me neve, por s'kan lidhjas me vënin ton. Ka punë do mohabetë larg atje. As ata s'mouvën se neve që s'mja bó, as më vumë thon as dinamia qëllu. Mir po buna mohabet, jo më na, jo aj më na. Po, ka 2 saat debat në fund çadulëm, veç mohabet që na bó. Po shik mohabet ka uvat, për 2 saat na kshomut me bune mohabet, harit me parë, kështu na familja jon, kom këshilli Allahu jon, kështu shnia jon, vënin jon. Po buna mohabetë që na përkose. Çkoh, çfarë mësimi me Husni Islamil Marri. Mos më më maçes përkatë Allah. Mos më më do punë. A thu, çfarë bleti filon e çaton? Po çfarë po të dërsoj a bletë? Apo çka ti në të sa e ka bletë? Nëse do më jeni mu vete, ju komulet më të ndihmu pak atë kip, po, vete për këto. A mas e gjeni të prunë, kërështë, më ndihmu? A se gjeni të më bletë? A skura se gjeni? Veç po më intereson, kjo është kurreshtet e prova. Apo kurreshti, veç po më intereson. Ana kem pak marak korejta apo, vetë jo vetë po kam çef me ditë. Po pse po ke çef me ditë ku skrim punë? As nuk të vjet ku është për këtë punë. Prandaj është muslim Islam, është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që merru obur me punën të juaj. Kaq kryj detyrat e shtëpisë tone, kryj punën të tua. Edhe nëse seslin kitvani kryj punën të veta, nuk është më lulzuh vaji më ti. Mi po ja kem mirën që s'duhet në vën ku duhet. Apo Ja aiçi ku duhet, as ku duhet, po smirrmo ato që duhet, mirrmo ato që s'duhet. Po na duhet më drejt punë. Duhet që njerënin e duhur me vendos në pozitën e duhur, eda ati më thon tash kjo është puna jote. Ti mirësh me çit punën, me tjerat i ky ndikosh atë. Të që stohetsinësh për para. Që të përparojnë njerëzit. Që zhvillohet populli. Kur secili i kryen detyrat e veta. Mir po me llo ngobligimet tona, me llo punën tona e pastaj me pas vak më marr. Jo vetë për nerva. Osteja ti en skajin kinen avsulida ben hise me debatu për shumë çështje të caktuara që realisht as nuk kemi dije, asim kompetent, as kemi studiu, veç po më nënë jamu. Allah thonë është mirë, ti tashim harën. Haide, haide bëna më hapët një projekt këtu, për shembull, kur mbledhëm në peroda e bëjmë derth në gjithë mohallën tonë, a kanë ai fukara që sco dua vllah, e tiç spi aj bëjmë me ledo parë me ledo. E ti çert hajde, ti kena përkat, ti kjo është puna jona. Punë jonë, më apo derti në fukares, çka bën kur bota sot? Është derti jone. Punë jona është kjo. Punë jona është kur në familje kemi njerëz të ngatrum, ç'shmë apo mi para ty. Punë jona është. Punë jona është kur fëmijët tuaj shohim se po shkojnë udhën tonë, ç'shmë apo mi këty, në udhën e drejtë. Punë jona është. Punë jona është kur mohallën e kemi të çkatrum, ç'shmë e prish, ç'shmë rregullu ato ç'o prish, ç'shmë rregullu. A përshëti Dimën për dimën po na bota t'llaq, tyshmë Japona, a më prit gjithmonë filon e fishekun, a bet, da, mund na bëni diçka? A bët ndo, a mund të bëkë punë? Gjithmonë diçka kur bojmë dert del diçka e harrit apo? Gjithmonë. Sko çare po do, në llafi mirë, në menim i mirë, në synim i mirë, në projekt i mirë bota fair apo? Mirë, po ku nuk mirë me ato çka nuk ka përkate, më haç nuk sosh të kjë juna. Atëra i drejtohem edhe mollat hallkut edhe fëmitë ja rregulloj me kët i pajtoj më ha. Prandaj Beqan veri sa sa më ka qortu. Nëse na humbin ku edhe energji, dukumon me atë që nuk nuk është puna jona. Sa është puna jona? Është puna filon e fisnikut. Ai ka di për këtë punë, ai ka zonë për këtë punë, ai ka për këtë punë, ai ko ka kompetencë për këtë punë. Ne jam një me krypunin që është duhet. E cila është hadithi i drejtë që është e qartë që kjo feja. Kret msimë çka mundon na mi i ka dhur, që tu i hi. Bona njerëzin e mirë. Edhe meru me punë dhe tua Shumë thjesht Gjusë e fezë Shkaj Punë e jote është me falë namazin vëgda Shkjo punë e jote E kështë më rrata E treta me pythë këtë hua qëtë madhë E hadithi i tretë cilë e është Ka thonë Hadithi tret fjuala, i tretë është fjale e pejganberit Sallallahu sallam La ju minu e hadukum Hatta ju hibbe li e khihi Ma ju hibbo li nëfsi Mohamedi sallallahu sallam ka thonë Nuk ka besu askush për juve. Besim të duhur, cilësor. S'ka besu. Dhe s'a vëllaut të ti nuk i a dën atë që don për veten. Shumë thjesht, më si mi qart, a mësimi i qartë, a keni koment? Jo, s'ka ndonjë koment. A ki çfarë burti që djalët me kanë sukses? Po valla. E pse s'po gëzosh kur ja tirohet sukses? Po po. E pse s'po gëzosh? A ki çfarë ti me fituar? Mirë me fituar. Po. Po kum çava valla. E pse pres për s'po gëzosh kur ai po fiton? Çkjo është një fjer. Skonojmë në pozicioni. As, inat, as rejtje, dje, i not, as urrëti, duhet të mukozo për sukses të njëjtë. Madje, edhe un kurikom mirë, kisha pas çafaj, haj mirë pas pëmir. Me e dashur vllaut ton, atë që të dëm për vetin. Me ia dëshirov vllaut ton, atë që e dëshon për vetin. Çkjo është një punë. Përse nuk kam së pejgamberës azum? Shumë është thjesht. A kanoi tashmën me ka du derë se për këtë punë? Jo, shumë është Ako, dykush, qëdët, shumë marvesh, jenë, të qort. A ka dikush ngjamit çdo çka thot, unë sjem ka marr vesh çuçi bien me e dashur di kut mirë, ndonëse skoll. Ai ka do një pyetje që mund të më dallë pikësoj, më ndajë ndoshta e detajizuam diçka tjetër kjo. Mi, po në esencë është e qartë, kjo shumë qartë. Fejën është e qartë. Theu është e qartë, s'është fjerë për të luam me filozofive ngarkueme e qartë Allah. Duja vllau të tan çka do të përveti s'kan xhenat që mos xhelozo, mos upoziliçar, mos u bë nazzi, po bëna burr i mirë. Çka është thjesht që s'do ta kamsu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Adam për veti me shku në gjenet, po, dujevë lau të në gjenetim. Adam për veti me ti fali lau gjenet, po, po dujevë lau të në le fali lau gjenet. Kur ti gaban, a ki qëf njerës me të arsujetu? A ki qëf, po. A ki qëf njerës me të mbëllu, po. E pse për tjetë i s'per arsujetan? E pse, do mëna, kur gabojmë, gjithë në kënë arsuje. Po këshore, për më gabu, sa i e ma, i kompozë dhe rëthanë, mirë ti pas ke po rrethona e aj kur ka bon aj ka pas rrethona e aj ka pas arsye atë rçysh ki çef timo arsye tu edhe teatrin arsye të aj çysh ki çef timo fal edhe atere... e kështu më rrah çka është firm po s'na kam së pejgamberi sallallahu alaihi dhe andaj shikau kry edhe 3 4 atë festkun çe për 15 minuta te aj nuk është ngarkuar po gjithmonë kanë përçarime na kanë më vazhduan të shpjegoj sa ti jam gjallë inshallah mir po duhet me kuptu fin praktikisht. A të ka thonë për në për njërë të mbo, që u do dhe bëne, qaqë, s'ka ma shumë këto. Për njërë të më thonë të asabëve ti, një mësim, edhe dhe jetëste. Në të jërë rësullë Allah, a ka një sen ma shumë njës, s'ka kur gjë. Eca unë. Eca, shkohon. O anë një të për njërë të për njërë rësullë Allah, së namaz i kam bërë që burë, më falë, Thot, shtaj ma asnja Qito pesi falu në muje eca Nëse, nëse jisë në qetë kime i nxënëet A e mure vërë Shtjera së vërë la mëngjinu në nësako më përsh Në muje e kinë vjetë Shtjera së nuk shtaj asnë nuk pakaj Në muje e kryvënë Shtjera qaq A dhe thjesht E mërë mësimë në dhe eca A manjiri Vërë vërë vërë vërë vëqë me pasë qef Nështë a me ndëgju e fjallë shumë E pak fjall i mirë i feston. Cërë këto sifat i mirë i muslimaniton? Andaj pejgamberi sallallahu aksumsuce, besimtar me kon shumë praktik, besimtar me kon shumë i thjesht. Madje, madje dhe msimet e tij janë të, të tilla, thjeshta, të shkurtë. Çeri porositë pejgamberi sa? Një fjalë i kon në rreshta gjys. S'ka më shumë. Apo dy fjalë, dy porosi, dy rreshta. Pse? Apo bonë një ato bu mirë, apo leja ato që nuk të përket? Duja vlau të në atë që e dënë për veti Edhe 4, thë E fundit, ka thonë El halalu bejin Vë el haramu bejin Vë bejnehu më umurun mështë të bihet Ka thonë përgjami R.S. Halal është i qartë Edhe haram është i qartë Qartën që kjo halal, që kjo haram Mes ty njënë dë pun kere si dyshimta Në zdi në që ka po Ka thonë përgjami R.S. Ka thonë kush i braktis të dyshimtat E karujt fenetia, thë Së si të janë po voilà pak dëshëm, m'amir lehtë. M'amir lehtë, çdo diçka që është allahu allahu, po kanë hallall ball. Edhe run fyen tonë, edhe run derin tonë, edhe run fytyrën tonë, edhe run karakterin tonë, edhe run moralin tonë. Çka do të qësh diçka që spo flet në zemrën ta, domon çka ka mirë. Të kush spo flet në zemrën, çka ka diçka rath apo. Që tu ka traditë, na ka dhënë Budavudi, kush i mson i mjaftojnë. Andaj para mëna vlonë ndëruar më simtar ti gjatitës me çdo katër ditë më punu. Apo çdo punë që e baj unë një jetën e vendosim me një skapë, një. Edhe këy njët për hir të Zotit xhallavala. Madje edhe kur blej për shtëpi buk, madje edhe kur i buosim diku fityrë, madje kur i furë diku të ketën me një dikom për hir të Allahut. Sevap. Gjithçka për Allah. E dyta, shikoj çka janë punët e mia, Allah, obligimet e mia, detyrat e mia unë i kry. Për tjert, të thirt Zoti uni mofta e tretë ja du vëlla o tem a të du prveti nuk e xelozoj këç që kam çeh mua më ndod kam çvatimin ndod kuptim mirës edhe këç që kam çeh për vetes kam çvat për tjetrin edhe e katërtë e ndjeku hallallin largu na pi haramit punë të dyshimta largu na sot po se sdiunë çapo diunë a dyshim të shtë mi gullume e mi gulla tani mund me gjujt mund me gjujt humnir se nuk shaj për pola nuk shaj për ajo përpara çart është rrug po mi gullume Tu mëse po atë të qa poshtë, bjen. Qa është të dë njëre po? Në kurë thimë mi e gullën dëshimeve, i veç kërë a shëmeten, shkojnë haram. E ka leku finin, shkojnë e diku zdojtë. Andaj, sa so ma qiltër, sa so ma e kullu me është, ma e mire për ty. Si të flamë me kullu? Lejë burë. Lejë ma mirë, ka se ka halal shumë, ka elhamdulla, sa dusha e që është e qartë, që është e mire. Për. Këtu Rahim e Hullan nga djetarët e mdaj I ka përmblidh që të në japë E të në thëtë se Kush i ka këtu 4 dithë Pa dyshim se im jaftojnë për shumë Si imet e të tjera për Dhe për me e përmblidhë të nërë vëzër uh, Gjdoa dithë për këto dithëve Ka pasme si me konë ka një ligjerat Me spjegu së të një E dhe ka që ka mëtën shumë këtu Mirë po, dëshirë e më ka qenë që Në më dhonë me lonë që shtot Thjeshtë, me lonë që shtot apo Të kapshme, praktike I kem dëgju 4 porësi Të pejgamberit sallallat dhe sallam Po që nuk janë thjeshtë porësi Po janë bazët e fjesë Nëse punan me to Pas taj keçka s'ke mri me mësu E platë pejasaj nga s'nina me mësu S'ke na ju me nga mësu të natë Mës tjetë zhikë se ato që ashtë kryesur e e ke mësu Ane keçka në dëg Mi, pa është qka të harra ishtë normal e ma harru Ama që të katër mos i harra Që të katër parasi mos i harra Munojnë që të mi mojt men Me lejnë e Allah Gjallala Të mjaftojnë për me dal i sigur Nesër për Allah Gjallala Gjallala Ta kemi njëtën e mirë Të munojnë për Allah Ta Mirem me punët tona Me po e dyta Me obligime tona, me detyra tona E treta, me i adar zhullaut Qka i dëmë për vetë edhe Mjaftojnë me halal largon nga harami dhe largon nga puna e dishqëmtë. Që kjo është çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu جل وعلا uazun në, në rrugën e drejtë. Allahu na mëson se me të vërtetë me këto mësime të ndonë me punu në përgjibrën tonë. Dhe këtu praktika të jetë me të vërtetë ndonjë pjesë e jetës tona, një pjesë e e angazhimit dhe prekupimëve tona në jetën e kësaj bote, Solan, Gjallewa, që sallallahu جل وعلا që dhe përton Allahu më nai pranu sinqeritetin Allahu më na më na dhon dhe dhe jetën më na pasru. Dhe me nëj falë më katër të unë edhe me nëzunë në rrugën e drejtë. Përësër një safat, për këtë këtë mundësit të ndrëzër, dhe gjesh në gjeshë një satë mu e di që prapë dhëtë në betet që dikush të falët jashtë, mirë, përësër këtë mundësit me ilshu vlau të në vend, në shënë i vend, dhe në ngushtoni dhe dërëtër një safat mirë. O salam ala Muhammedinu ala Ali, Hosef, o, o salamet, esime në këtira.